És dimecres 14 d'agost i a l'informatiu de ràdio Palafrugell us explicarem que el municipi disposa de càmeres de videovigilància per controlar l'accés i sortida de vehicles de la vila. Ho explicarem amb David Puertas, cap de la policia local de Palafrugell. Sí. També explicarem que la subdelegació del govern espanyol es posa en contacte amb l'Ajuntament de Palafrugell ...per posar una línia de boies a Cala Massoni. En parlem amb l'alcalde palafrugellenc, Josep Piferret. La informació comarcal ens farà arribar fins a Begur ...amb la denúncia de Sosa Aigua Freda i ecologistes en acció... ...contra l'Ajuntament de Begur pel projecte de construcció... ...de 33 nous habitatges a la zona d'Aigua Blava i Fornells. En Cap a casa nostra parlarem amb Jordi Arbonès, més conegut com a NIF, i és que aquesta tarda a les 7 presenta el llibre Camí de Ronda a l'Associació de Veïns i Amics de Calella de Palafrugell. I acabarem novament parlant de Calella de Palafrugell i d'activitats que hi tindran lloc i és que avui a les 10 del vespre a l'església de Calella hi haurà recital de piano a càrrec de Susana Gómez emmarcat dins del 36è cicle de concerts d'estius de joventuts musicals de Palafrugell. Iniciem aquest informatiu d'avui de Ràdio Palafrugell, dimecres 14 d'agost, i ho fem parlant que Palafrugell disposa de càmeres de videovigilància per controlar l'accés i sortida de vehicles del municipi. Una notícia doncs que ens van fer ressò a través de les xarxes socials on diversos usuaris doncs comentaven que eren aquestes càmeres i ahir en la conversa que vam mantenir amb David Puertes, cap de la policia local de Palafrugell doncs li van preguntar per aquest fet i per tant doncs, així ens, li van preguntar per aquesta instal·lació d'aquestes càmeres i quin era l'objectiu que perseguien aquesta és la conversa que vam mantenir amb David Puertes al voltant d'aquesta instal·lació d'aquestes càmeres de videovigilància per controlar l'accés i sortida de vehicles del municipi acabarem amb un tema més d'actualitat no? sí. que, que també doncs, està relacionat però amb l'arribada de l'estiu i amb aquest mm. increment de, de, de mobilitat de persones que es mouen per aquí per, per casa nostra i és doncs, la instal·lació de diverses càmeres de, de control d'accés a la població uh, no sé si ens pots dir quantes n'hi ha i en quins punts sí. i ben bé doncs, quin és l'objectiu que, que persegueixen aquestes càmeres Ara mateix nosaltres o sigui que tenim 10 punts de control de seguretat bàsicament són càmeres de seguretat té eh, no? no està relacionat amb, amb temes ni de sancions ni de, ni de radars mm -hmm. ni de res d'això, per nosaltres és molt important cada vegada més treballar la seguretat d'una manera més proactiva, més intel·ligent no? és a dir, la realitat com ja he parlat alguna vegada, em sembla, no? però sí. la realitat delinqüencial és que hores d'ara podem definir les delinqüències en dos grans grups no? d'una manera així molt ràpida, un és que són la delinqüència interna que tenim aquí dintre I dintre qualsevol municipi, aquests són interns estan aquí mm -hmm. i per tant s'han de treballar d'una manera diferent a no? la prevenció i per un, altre, per un altre costat el que és la, la delinqüència itinerant no? que, que moltes vegades surten de determinades zones de Barcelona o del perímetre o fins i tot més enllà i que es mouen per tot el litoral, es mouen per tota Catalunya i fins i tot per gran part d'Espanya no? per cometre fets delictius llavors aquest tipus de, de, de càmeres el que es donen és sobretot doncs, capacitat per poder de, detectar quan, quan alguna persona algun vehicle eh, doncs que estigui relacionat amb de, determinats tipus de fets mm -hmm. accedeix al, al municipi i per nostra poder fer avançar-nos a que pugui passar qualsevol cosa, és a dir, si localitzem o identifiquem algun vehicle d'aquests, podem intentar localitzar-lo, podem identificar les persones i podem saber què estan fent aquí, que a vegades han vingut únicament a passar el dia, o potser si són gent que estan dedicades a, no sé, al tema de furs, mm -hmm. doncs potser han vingut a furtar, no? També està molt clar que si es fa pressió en alguna zona, doncs moltes vegades això és com, com l'energia, no? Ni se queda ni se destrueix sol se transforma, mm -hmm. no? Mm -hmm. Doncs aquest és el mateix, moltes vegades si fa pressió en determinades ciutats grans, doncs no? pues moltes vegades el que tenim és un efecte de desplaçament, això ens, ens permet molt treballar amb això, o bé també a posteriori, de si tenim qualsevol fet delictiu greu o lleu aquí a, al municipi a nosaltres, o a Mossos d'Esquadra, o a Guàrdia Civil, o per ser nacional, que, tingui de, que sigui titular de la investigació dels fets, ens dona la possibilitat de poder fer un seguiment del que ha passat, quins vehicles han pogut accedir, i es donen més eines, bàsicament és això. El que volem és treballar d'una manera més integral per, i, per la seguretat del municipi. No? Mm. Era un dels pocs municipis que encara no les teníem, no? Ara, ara ja les tenim, eh, les hem muntat ràpid aquest estiu per poder començar a treballar amb elles, I, però la veritat és que ara encara falta feina, hem d'acabar de fer la instal·lació ben feta a nivell nostre, a nivell de programari i altres coses sí. però com a mínim hem pogut començar a treballar ja amb aquestes eines que són molt importants avui dia, no? Mm. La veritat és que la vigilància, la prevenció a nivell policial ha canviat molt. Vull dir, de fa 30-40 anys que era un patrull un policia que estava al centre de, del poble o als accessos i veia i mirava, no? Ha canviat moltíssim. Cada vegada més en hem, de, hem de, de modernitzar més, mm. hem, de, hem de treballar d'una manera més intel·ligent, hem d'utilitzar més enginys perquè al final i hi ha més moviment, tenim més sentades i sortides de, de, de persones, de vehicles es fan moltes més activitats la delinqüència ha canviat, la realitat mm. delinqüència ha canviat totalment, no és ni molt menys la que teníem fa molts anys, que era delinqüència autòctona, ja tenim molta gent que té molta mobilitat, i per tant, que vegada més ens senten també nosaltres la, de la policia anant-nos adaptant i ara nos modernitzant no? i aquesta és una de les eines que era important, no? Això a nivell de seguretat però també ens donen altres, altres opcions a nivell de municipal, no? de poder fer, pues, no sé, estudis a nivell de turisme de saber que que, que que interessa en cada moment, no? cap on hem de avançar. Tenim un big data propi que es pugui donar una miqueta més d'informació de, mm -hmm. de, de què vam disputar o cap on hem de, de, de, de dirigir-nos no? mm -hmm. des del de, de municipi, no únicament a nivell de policia i seguretat, sinó també a nivell de turisme, de turisme econòmic, una mm -hmm. mica de tot això, no? La veritat és que has comentat diverses coses no? aquesta, aquesta itinerància dels, dels, dels delinqüents doncs, de fet ho rebem no? habitualment, notes de princes doncs, des de molts Mossos sí. d'Esquadra d'altres policies, doncs, que gent d'això de, de, del barcelonès doncs, ha fortat en llocs d'aquí del Baix Empordà no? sí, sí. i per tant doncs, és important doncs, tenir aquestes eines doncs acabarem aquesta conversa només per acabar, has comentat al voltant d'aquestes càmeres a les entrades del municipi que eren 10 punts, inclou també els nuclis de, de platja eh, Sí, que... sí, nosaltres el que fem és tancar tots els accessos al municipi, accessos i sortides del municipi mm. no? i posteriorment hi altres fases en què es podrà fer alguna coseta més perquè clar, avui ja s'ha fet això mm. i a poc a poc s'han implementant, però ara mateix tot el que és el perímetre arribada com de sortida, ho tenim controlat, que era que més ens importava, i poquet a poquet se n'anen avançant, no? D'acord, David, doncs gràcies per puntualitzar aquest uh, aquest tema de les càmeres de les entrades uh -huh. i sortides del municipi, i res més, ganes de baixi una miqueta aquesta intensitat sí. no? de, de feina, perquè... La veritat és que tenim ganes, eh? vull dir, ja sé que, que si algú va sentir això dira que què estic dient, no? perquè precisament com més com més diners i més activitat econòmica hi ha, no? però nosaltres realment tenim ganes ja de començar una mica el tema, perquè realment a l'estiu és molt intens, no? Però encantats, eh?, de que tinguem molta gent, no sé com aniran al sector econòmic, si estan mm. contents o no, però la veritat és que hi ha molt de moviment, hi ha molta gent a la carretera, hi ha molta gent que entra que surt de la zona de platges, també del centre del municipi i que cada vegada puguem tenir més, però a nosaltres és un plaer, no? Però sí, com molt bé dius, és veritat que ara hi ha mm. un moment que començarem a estar cansats, no?, d'estiu, de, eh? perquè arriba l'hivern, que és molt llarga. Eh? Sí, també, després fa molt llarg, sí, però sempre queixem al final. Exacte. David, eh, moltes gràcies i fins aviat. Molt bé, Som moltes gràcies, Que vagi molt bé. Doncs en l'informatiu d'avui que us hem ofert aquestes paraules del cap de la policia local de Palafrugell al voltant d'aquesta instal·lació d'aquestes eh, càmeres de videovigilància que s'han instal·lat en 10 punts de les entrades i sortides del municipi, doncs d'una banda que comportaran doncs tenir més dades sobre els vehicles que entren, eh, per millorar la seguretat i també doncs també permetrà tenir estadístiques doncs més fiables o més acurades al voltant de quantes persones doncs assisteixen als esdeveniments de Palafrugell, per exemple, doncs podem trobar el cas de la cantada de Veneres de Calella de Palafrugell, les festes de primavera amb el carrusel Costa Brava o el Flors i violes, que podièm dir doncs que són els eh, esdeveniments doncs, de capçalera Salera de Palafrugell i que donc a moltes persones a visitar la nostra vila i d'aquesta manera amb aquestes càmeres donc es podrà tenir unes dades més acurades al voltant de quantes persones realment visiten durant aquest dia, durant aquells dies, durant aquestes dates, doncs, la nostra vila, el nostre municipi. Segui'm en aquest informatiu, segona informació que avui us proporcionem a l'informatiu de ràdio Palafrugell i continuem doncs, parlant de la nostra vila i també continuem parlant d'un tema del qual venim parlant durant tota la setmana i és aquesta festa il·legal, aquest botellón, com també s'ha anomenat en algun altres mitjans de comunicació que va tenir lloc a la cala de Massoni a Cap Roig. Ahir, doncs, la majoria de mitjans de comunicació de Catalunya i també estatals se'n van fer ressò d'aquesta notícia i doncs, eh, va ser un no parar de sentir doncs, parlar del nostre vila i per aquest eh, fet doncs eh, lamentable que va tenir lloc aquest cap de setmana a casa nostra. Avui n'hem volgut parlar amb l'alcalde de Palafrugell amb Josep Piferrer al voltant d'aquestes doncs, informacions que hem anat rebent en les darreres hores vinculades a la possible intervenció doncs, de la Guàrdia Civil per intentar doncs, aturar aquestes festes i és que doncs, com ens explicarà l'alcalde de Palafrugell doncs, és competència en aquest cas de la Guàrdia Civil Marítima a aquesta zona del, del mar i, a més a més, també ha pogut puntualitzar, com escoltarem, que aquest indret en concret de la Cala de i la Banyera de la Russa, pràcticament pertany en major part a l'Ajuntament de Montràs i notant a Palafrugell, tot i que s'ha doncs, mostrat obert a col·laborar amb l'Ajuntament veí de Montras per poder fer un pla d'usos com hi ha a Calella, Llafranc o Tamariu. Us deixem amb aquesta conversa amb l'alcalde de Palafrugell, el qual doncs, també ens explica quina va ser la conversa quan tenia ahir amb la subdelegació del govern a Girona per intentar doncs, col·locar una línia de boies de fondeig que permeti donc la intervenció de la Guàrdia civil, si es repeteix una aglomeració d'embarcacions com la que va tenir lloc aquest passat dissabte. Tornem a parlar del tema d'aquesta festa il·legal, podríem dir que es va produir a Cala de Massoni, també a la, la Banyesa de, de la Russa, a Calella de Palafrugell, a Cap Roig, i avui doncs, en parlem amb l'alcalde, després d'escoltar doncs, uh, Salvem el Golfet, a la Margarita Riera, doncs, uh, contactem amb uh, l'alcalde de Palafrugell, Josep Piferrer, perquè ens comentis aquesta nova passa endavant que s'ha fet en el sentit doncs, que la subdeleució del Govern, hem conegut doncs, que es va posar en contacte amb l'Ajuntament de Palafrugell per intentar buscar una solució. Josep i Piferrer, bon dia. Ens doncs, pots comentar aquesta informació? Hola, bon dia. Sí, bueno, de fet, nosaltres eh, d'això ens assabentem per les xarxes. Primer m'agradaria deixar molt clar que no estem parlant del, del municipi de Palafrugell, sinó que parlem majoritàriament del municipi de Montràs, la cala Massoni és Montràs i, i, i els nostres tècnics interpreten que l'entrada de la cala correspon a Montràs o sigui que, en el que no tenim un, a part de que no tenim nosaltres eh, cap mena d'incidència amb el que passa en el mar, si, si hi hagués un pla d'usos o algú hagués de fer alguna cosa eh, hauríem de fer Montràs o si més no hauríem de fer-ho conjuntament nosaltres el mateix dilluns com ens, va, ens vam assabentar per les xarxes socials d'aquesta... Va ser una festa puntual d'una concentració feta mitjançant les xarxes en un lloc concret, una hora concreta, un, un temps concret eh, eh, i per una gent concreta. Eh? Vull dir que no estem parlant d'una activitat que s'hi faci eh, regularment en aquell lloc, eh, Vull dir, va passar aquest dia, nosaltres no, no tenim coneixement, malgrat hi ha gent que diu com el mes de juliol també va passar, nosaltres no tenim cap mena de coneixement, sí que tenim coneixement de l'any passat, i llavors el mateix dilluns vam estar a, a parlar tant amb els serveis tècnics de la casa com amb la policia local eh, sobre aquest fet, no? però eh, més com a, com a responsables sinó com afectats, diríem, no? perquè nosaltres no tenim cap mena de responsabilitat respecte a el que succeeix en el mar. Eh, jo sí el cap de la policia de, de Palafrugell va fer un contacte privat amb la Guàrdia Civil no? per, per informar-los, no? atenció, que, ha, que, que passen aquestes coses, però clar... Que, la policia o la Guàrdia Civil, vull dir, la Guàrdia Civil del Mar, el premi que te diu, és com si teniu coneixement d'una cosa d'aquestes, ens ho comuniqueu en el mateix moment, perquè eh, també ells ja interpreten que això és una concentració doncs, que dir, es fa eh, regularment, però un dia es fa eh, en la davant de la costa de casa nostra i l'altre es fa a 100 quilòmetres d'aquí. Això va ser el, el, el dilluns i després, bueno, eh, sobretot perquè... Eh, doncs en, en, en tots els mitjans de comunicació, no solament de Catalunya, sinó de, de la resta de l'estat espanyol, eh, van fer una ressò d'això, suposem que és per, per aquestes i per la contundència de les imatges, el subgovernador es va posar en contacte amb nosaltres eh, ahir a la tarda i que és, diríem, l'autoritat responsable d'aquesta de, de, franja del litoral, i la boss estar, par estar parlant d'intentar doncs, a veure si seria possible de posar-hi una, una boia allà. Doncs en allà. aquest de ens posem en contacte amb l'ajuntament de Montras per veure si que avem de, de concretar aquesta cosa. Però tampoc em diria que a vegades ditems "ho fas això per fer alguna cosa", però nosaltres estem, estem quasi segurs de que això no es tornarà repetint aquí, perquè aquesta gent no que fa és eh na, na, anar d'un lloc a l'altre, he parlat amb, amb gent habituada en aquest ambient marítim, i m'asseguren que per la tipologia de gent que hi havia i de barques que hi havia, no era gent que no era de per aquí, que era gent de fora d'aquí. Per tant, és complicat no? una miqueta també intentar doncs, prevenir en aquest sentit, uh, malgrat que vosaltres heu posat en contacte doncs, amb la Guàrdia Civil, ara també ells us deien, no? això que això al final, uh, si ens sentem en el moment, sí que es pot fer alguna cosa, però uh, abans és una miqueta complicat. Sí, i tampoc ens que a nosaltres prevenir és que diríem eh de ens marcaven nosaltres com ens acusaven, no, entre cometes no? Vull dir, ens assenyalaven a nosaltres quan nosaltres que som, som prejudicats per això no? nosaltres som responsables de tot el que passa dintre del territori, si estiguéssim per fer una similitud, si estiguéssim parlant d'un lloc que s'hi fa un botellón no? eh, eh, això seria una, una responsabilitat nostra, que allà ens fa si es torna a fer i, i, i si fos això i, i tenim casos semblants en aquest eh, amb la policia local doncs, eh, fem totes les previsions o prevencions que s'hagin de fer. Però estem parlant d'una franja de territori, en aquest cas de, de, de la franja marítima, que no ens correspon a nosaltres ni la vigilància, ni, ni, ni, ni la sanció, ni, ni, ni, ni res de tot això. Només nosaltres tenim responsabilitats en les zones que demanem el pla d'usos, que seria les plages de Calella, Llefranc i Tamariu, i fins i tot alguna cala que s'hi pot posar-hi alguna boia perquè la gent no s'hi no acabi de costar. Això nosaltres ho a principis d'any, ho demanem permís, i llavors Costes ens donen permís i nosaltres fem aquest balitzament no? aquí, eh, que ens, és veritat que l'any passat va passar, van presentar una instància i quan després com els tècnics van anar fent el, volien fer el balitzament van veure que no es corresponia a nosaltres que corresponia a l'Ajuntament de Montràs no? i eh, doncs llavors ja tampoc no van fer res però tampoc no és en aquest no? Vull dir, estem parlant eh, nosaltres no podem tenir una vigilància de tots els racons de, de, de, la nostra, de la nostra litoral que són de molts de quilòmetres de que si en un moment determinat, un dia determinat, hi ha alguna cosa irregular, si n'hi ha, evidentment nosaltres el primer que farem és comunicar a l'autoritat pertinent, que en aquest cas seria tant la governació com la Guàrdia Civil, perquè prengui mesures, és l'única cosa que podem fer. Sí. Per tant, eh, aquest pla d'usos que sí que es va demanar l'any passat des de Salvem el Golfet i que es, aquest any crec que també s'ha tornat a, a demanar, no correspondria a Palafrugell, per tant, correspondria a l'Ajuntament de Montràs o també hi ha incidència de, de, de l'Ajuntament de, de Casa Nostra? Els tècnics de la casa, ens, eh, jo, vam estar parlant amb els tècnics de, de, de serveis, acabarem de, de regular-ho amb el GIS, o sigui, el terme municipal eh, quasi-casi no parteix, sinó que sinó que don tot, tot, tot aquest fragment de, de costa. Hi ha una part que és de pala frugel i la major part és de és de muntres. I els tècnics de que l'entrada de diríem d'aquesta d'aquest lloc es, li correspondria a Montràs. Perquè, de totes maneres, avui tornem a parlar-ne amb el GIS i a veure si, si acabem de, de, de concretar. I, I si hem de fer una cosa conjunta amb Montràs no hi ha cap mena de problema. Eh? Vull dir, no, nosaltres estem disposats eh, a intentar col·laborar amb, tant amb l'Ajuntament de Montras com amb el seu governador. O sí el seu governador també va parlar amb l'Ajuntament de Montras ahir mateix. I després l'única cosa que fem és, és intentar intentar, doncs, bueno, si s'ha de posar una boia en allà, si hi poso una boia, bé. de totes maneres, eh, eh, si volen fer un acte incívic, encara que és una boia, la faran igualment, i, eh, i també és allò que dius que eh, l'única cosa que pot passar és que, eh, dir que, nosaltres estem segurs que aquest any no tornarà a passar això, perquè aquesta gent, el que els hi haurà d'anar fent les festes d'un lloc a l'altre, i, i després, doncs, bueno, preveure doncs, per, per amb vistes en l'any que bé si s'ha de posar-hi una boia en allà, que de delimiti de i després, eh, sobretot, el que hi ha d'actuar-hi és, és, és una altra autoritat que no som nosaltres. Doncs les paraules de Josep Piferrer, que doncs, ha estat clar en el sentit doncs, que L'Ajuntament de Palafrugell hi té poca a fer amb aquestes festes i que remarca doncs, que són activitats puntuals i que no esperen que aquest any es tornin a repetir, que un moment doncs, només tenen constància que enguany s'ha fet aquesta festa del passat cap de setmana i que sí que l'any passat va tenir lloc una festa similar i que donc en to cas s'han posat de mans l'obra amb mans a l'obra amb... Eh, i que en tot cas s'han doncs, posat a treballar ja amb la subdelegació del govern i també ho faran doncs, en, els propers, en les properes hores, en els propers dies, amb l'Ajuntament de Montràs per intentar doncs, com a mínim posar una miqueta més difícil a la gent que vulgui doncs, a fer aquest tipus de festes a la Cala de Massoni i a la Banyera de la Russa. I moment ara per a la informació comarcal en aquest informatiu d'avui de Ràdio Palafrugell, una informació comarcal que ens arriba, com és habitual, amb la Carla Estabraki. Novament tenim un cas de denúncia per part d'entitats ecologistes, aquesta vegada a Bagú. Les entitats SOS Aigua Freda i Ecologistes en Acció de Catalunya es pronuncien en contra de la construcció de 33 nous habitatges a la zona d'Aigua Blava i Fornells. Aquest projecte d'urbanització en concret va ser aprovat el 2014, amb la qual cosa no està afectat per la moratòria de la Generalitat d'aquest any per la consensió de llicències. Però això sí, les plataformes ecologistes denuncien que més de la meitat del territori previst és part de l'Espai Natural Protegit de les Muntanyes de Bagú i la Xarxa Natura 2000. A més a més, els terrenys formen part d'un sistema de dunes de gran fragilitat i aboquen a que es tracta d'un hàbitat de gran interès a escala europea. A banda de la construcció dels 33 habitatges compresos entre forneys i aigua blava, en ser una zona llunyada del nucli urbà, també es pensa afegir nous vials i aparcaments fins a arribar als 111.000 metres quadrats d'àrea aproximadament. Moment ara de tornar cap a casa nostra, cap a Palafrugell, per explicar doncs que aquesta tarda, a les 7 en concret, tindrà lloc a l'Associació de Veïns i Amics de Calella de Palafrugell la presentació del llibre de Jordi Arbonès, Camí de Ronda, un llibre doncs que va sortir publicat el mes d'abril d'aquest any i amb el qual doncs podrem parlar ara amb l'autor, amb en Jordi Arbonès, més conegut com a NIF. Saludem doncs, sense més dilació en Jordi, que tenim aquí a l'altre costat de la línia telefònica. Bon dia, Jordi. Bon dia. Doncs gràcies per atendre la nostra trucada. Avui tenim aquesta presentació, una presentació la qual t'acompanyarà l'Abraham Simon. Expliquem, Camí de Ronda, aquest llibre que es va publicar en el primer trimestre, bueno, l'abril d'aquest 2019, uh, un llibre doncs, que podem dir que fa un recorregut pels anys de la teva joventut. Uh, ens centrem en Calera de Palafrugell o... o també Com en altres drets? tu, tu mateix. Eh, no, vull dir, si el llibre se centra en, ben ben paisatges de Calella de Palafrugell, ah. d'aquí de, de, de la nostra zona, o també eh, parles d'altres indrets? Bueno, hi ha una part que sí, que parlo de Calella, eh, de, sobretot de la infantesia i la joventut. És un llibre que no és una biografia, sinó són com petits, jo em com càpsules de memòria. Uh -huh i amb un aspecte més literari i capaç eh, descriptiu. Llavors, sí, ja parlo d'aspectes doncs, puntuals, de, de quan jo era jove, amb els meus germans, de com era Calella, i també de, a més de la joventut, de, de, ja de l'adolescència i de la joventut. Mm. És una part del llibre que, que està focalitzada bàsicament en Calella. No tant en l'Empordà, sinó en Calella, el que, el que vaig viure i els records que en tinc, que a vegades no saps si són veritat o no. <ríe> sempre hi ha aquesta fina línia no? dels records que es van doncs, difuminant una mica i fins i tot cadascú ens doncs, fa la seva pròpia imatge de, de, de, de com eh, s'imagina sí. com era aquell record i després sempre hi ha una miqueta també doncs, de... Sí, perquè a vegades tens una imatge fixada durant tota la vida i un dia parles amb un amic d'un mateix fet i ell té un record completament diferent. Mm -hmm. <laughs> Això Tot. passa. Amb aquests, eh, amb aquests records, eh, amb aquest recorregut pels teus anys d'infantès doncs, i també de, de joventut, no sé si també ens fixem en els paisatges. Eh, hi ha una descripció acurada d'aquests de, de, paisatges que tu recordes i, i en aquest sentit si ja si ha canviat molt eh, aquests paisatges que tu recordaves i com són actualment. Bueno, sí, surto una mica... Eh. Ah uh, Perquè és clarvidament per de pareedat doncs vaig viuure només mes pares estarien en un hostal i jo treballava de cuiner uh -huh. i llavors és clar nosaltres vam viure l'adolescent i la joventut veient com canviava tot el paisatge, com canviava el nostre món, diguésim el món que era de petitt adolescentcent i jove clar va canviar absolutament ningevol que estem veient ara amb els sol corts que brava encara canviarà més perquè. Sembla imparable, és un paisatge que tothom ho vol devorar, diguéssim, no? I clar, va canviar molt llavors i continua canviant ara, vull dir, és un paisatge que en molts aspectes és perta el que tenies de quan eres jove. Podem trobar una certa nostàlgia per aquells temps de, de, de, com recorda, de com recordes tu el, el teu, la, la calella de, de, de fa doncs, 30-40 anys? No és una on jo no diria nostàlgia, sinó simplement ho he fet ho he escrit més carrer com un com una foto d'una època uh -huh. sense tenir un record nostàlgic, sinó donar una imatge de l'època i una cosa que he intentat fer en tot el llibre és recordar- ho eh, recordar les coses tan, tal com les veia llavors, no com les deig ara, saps que avui dia. Uh -huh perquè molts anys ja tens una visió completament diferent de, de com ho deies de jove. Però a mi de fer l'esforç de veure què em pensava llavors de cada, de, de cada cosa que parlo, no? Uh -huh. I això li dona un cert punt que està fora de la nostàlgia, perquè normalment la nostàlgia és el que recordes ara eh, d'una manera, com en diríem, idealitzada, no? Uh -huh. I no és aquest el cas. Entre les curiositats o un dels fets característics d'aquest llibre és que cada capítol està, està titulat o té un títol no? que està doncs, que només hi ha una sola paraula que descriu aquest títol uh, no sé si ens pots explicar el perquè. què a què es refereix aquesta paraula de cada capítol Sí, per no m'agraden els títols curts i no, per no carregar el títol no donar gaire informació en el títol, saps? Uh -huh. Com que són molt molts, molts Mm, vaig preferir senyir-me a posar-hi només una paraula i després que em a llegir no no, no un títol d'aquests que ara estan de moda que són llarguíssims <ríe> sinó amb una paraula doncs que convides el lector a veure què anava allò no? Les paraules tenen, alguna, tenen algun significat especial per tu? Les paraules aquestes de cada, de, de cada títol, de cada capítol, tenen, o sigui, ha, tenen algun record, t'aboquen algun record en tu o són paraules triades doncs, merament de forma una miqueta l'atzar? No, no, no, són per, per encapçalar el text que vindrà darrere, no, no tenen una referència... Mm -hmm cap altra referència uh, aquest llibre també forma part del, del volum de la col·lecció Josep Plan, en concret el número 43 d'aquesta col·lecció mm -hmm. uh, què suposa per tu formar part d'aquesta doncs, col·lecció? Home, per mi ha sigut molt important i estic molt agraït que me l'hagin publicat perquè d'alguna manera uh, representa que quedarà quedarà xivat mm -hmm. per dir-ho d'una manera és com altres llibres tenen una vida molta vegades molt curta i desapareixen. aquest, aquest i això m'agrada pel, pel fer de ser llibre de memòries, donc ja quedi diguem, dins una institució i una i una col·lecció. i per això per mi a mi em fa gràcia. que. Mm -hmm. D'altra banda, doncs nosaltres per acabar aquesta conversa doncs hem volgut fer una petita pinzellada per aquest eh, darrer llibre d'en de, de, Jordi Arbonès, Camí de Ronda, i només doncs, us convidem avui a les 7 al local de l'Associació de Veïns eh, i Amics de, de Calella de Palafrugell doncs, perquè assistiu a, a aquesta presentació. Eh, Jordi, després hem comentat que hi haurà una petita tertúlia. Eh, com, més o menys, com abordaràs la presentació? Serà una miqueta explicativa per part teva i de l'Abram? O també, eh, i, i deixaràs a intervenir la, la, la gent que pugui assistir-hi i que s'hagi sí, llegit el llibre, òbviament tothom podrà intervenir però bueno, la farà la presentació jo també explicaré una mica com va, com va néixer si vols t'ho dic ràpidament mm -hmm. Vinga, un últim eh? incentiu per a la gent que ens escolti Jo l'havia acumulat a casa doncs, de tot, de tota la vida vull dir revistes, llibres un munt de retalls de diaris un munt de coses que no servien per res i vaig començar a fer endreça. I mentre feia endreça se'n va ocórrer la idea d'escrit, de fer endreça, diguéssim, de la memòria. Llavors, per una banda anava traient objectes inútils a casa i per l'altra anava posant objectes objectes literaris que jo creia útils del llibre. I em va fer gràcia aquesta metàfora, no? Bé, com a mínim, no sé si vas guardar gaires revistes i retalls de diari d'aquests que guardaves, però com a mínim, doncs, va servir per donar aquesta idea, per ordenar totes aquestes idees, aquests records que tenies tu a la teva ment i, i doncs, que ara han estat publicats. Uh, I per tenir la casa neta. Ara, també... no, no, ens, ara no ens ho pego amb, amb res. Ha, ha servit doblement, doncs, aquest, aquest, aquesta feina que vas fer i nosaltres, doncs, amb aquest... Uh... Bon humor, doncs, ens acomiadem d'en de, Jordi i, novament, us convidem a que avui a les 7, doncs, assistiu al local de la BAC, doncs, per assistir a aquesta presentació d'en Jordi Arbonès, camí de ronda, i eh, la presentació que anirà a càrrec d'Abraham Simon. Jordi Arbonès, moltes gràcies per atendre la trucada de Ràdio Palafrugell, i ens retrobem aviat. Merci tu. Adéu. I tancarem aquest informatiu d'avui de ràdio Palafrugell, dimecres 14 d'agost i on farem parlant d'una nova activitat que tindrà lloc també avui en aquest cas a les 10 de la nit a Calella de Palafrugell a l'església de Calella de Palafrugell ha marcat dins del 36è cicle de concerts d'estiu que organitza joventuts musicals de Palafrugell avui tindrà lloc un concert amb la pianista Susanna Gómez la Carla Estabraki ha pogut parlar amb la pianista madrilenya i en aquest informatiu d'esta Aixequem doncs aquestes paraules al voltant del concert que oferirà avui el recital de piano que oferirà avui a Calella de Palafrugell. Pues voy a tocar un programa que a mí me encanta, la verdad, que eh, está basado sobre la idea de la mujer, es como una celebración de la mujer, eh, presentada por el hombre compositor y la mujer compositora, eh, o sea, también toco una de mis composiciones, en una unión de los géneros donde las barreras que la sociedad ha impuesto entre ellos se disuelven. Entonces tocó música de Beethoven, Chopin, Granados, eh, yo misma y Ginastera. Y la verdad es que son piezas que las tengo muy ligadas a mi corazón y con las que disfruto mucho. Así que espero que el público también las disfrute. En este informativo no tenemos más tiempo para escuchar la Susana Gómez, pero però la conversa íntegra doncs la podeu recuperar a través de la nostra pàgina web a radiopalafrugell.cat també l'heu pogut escoltar la Susana doncs aquest matí en la conversa que hem tingut la Carla i que s'ha doncs, més durant el matinal de Ràdio Palafrugell i d'altra banda doncs, us recordem eh, que avui a les 10 del vespre tindrà lloc aquesta actuació, aquest concert de piano a l'església de Calella de Palafrugell emmarcada dins d'aquest 36è cicle de, de concerts d'estiu que organitza un any més Joventuts Musicals. I fins aquí aquest informatiu d'avui dimecres, demà recordem que és festiu, no obstant això, si succeeix qualsevol cosa relacionada amb el nostre municipi, doncs la penjarem a la nostra pàgina web, com fem habitualment, a radiopalafrugell.cat, per tal doncs que no us perdeu res que passi a casa nostra. També us recomanem doncs, que activeu les notificacions,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 Servais Informativos da Rádio Palafrugeira.